Вибачте, ми почули, як ви по мобільнику говорили. Ой, хлопці, пропала ікона Миколая Чудотворця. Робота невідомого художника 19 століття. От тут на стіні висіла. Може й не дуже антикварна, але дуже мені дорога. У спадок лишилася від бабусі. Ікона, як кажуть, намолена. Перед нею понад 100 років молилися. Тому в ній велика енергетика.